Helsingelagen, sidan 259, till och med 413. Förord, sidan 261. Kyrkobalken, sidan 264. Konungabalken, 288. Ärvdabalken, 302. Mannhelgtsbalken, 325. Jordabalken, 358. Köpmålabalken, 367. Byarlagsbalken, 372. och Rättegångsbalken, sidan 393. Förord, sidan 261. Med lag ska man land bygga, not 1. För den skull, om icke lag vore i landet, då kunde ingen bo där, not 2. Därför är lag stiftad, först av Gud och så av vår konung, not 3, med välborna män och hela allmogen samtycke. Att det goda skall njuta gott av sin fridsamhet, och det vrångvisa näpsas med livets förlust eller med böter, var och en eftersom hans brott är. Not fyra. Till liksom det är en god gärning att hjälpa de goda till heder och rätt, så är det också en god gärning att näpsa illgärningsmän och vrångvisa. Not fem. Liksom då bland ädel växer nässlor, tistlar och törne, man ska upprycka dem och bortkasta dem, så att de ej förkväva den goda frukten. Så ska man och knäpsa ilgärningsmän och vrångvisa, så att det ej förkväva det goda. Så som mästaren säger, den som agalös lever och lagalös, han hederlös dör. Not 6. Gud givet vi må här efter lagen så leva, att vi må alla himmelriket hava. Och med vår medkristen omgå så, att vi må alla himmelrikets nåd få. Amen. Här börjar Helsinglands lagbok. Och den innehåller åtta balkar. Kyrkobalken, konungabalken, ärvdabalken, mannhältsbalken, jordabalken, köpmålabalken, byalagsbalken, rättegångsbalken. Sidorna 262 och 63 upptas av förklaringar till förordet. Kyrkobalken, sidan 264 till och med 272. Här börjar kyrkobalken och i den räknas 21 flockar. Flock 1 om kyrkobygge. På Krist skulle alla kristna tro att han är Gud och att ej finnas flera gudar än han alena. Not 1. Ingen ska blota åt avgudar och ingen ska tro på lundar eller på stenar. Not 2. Alla ska hålla kyrkan i vardnad, dit skola alla föras, både levande och döda, det som kommer till världen och det som förar därifrån. Krist bjöd att man ska bygga kyrka och göra tionde, not tre. Adam och hans söner vore de första som gjorde tionde, not fyra, och Salomo byggde kyrka, not fem. Paragraf ett. Nu vill jag kristna män hålla Kristsbud och bygga en ny kyrka. Då skola bönderna föra till biskopen och hava sin sockenpräst med sig och bed om lov att få bygga en kyrka. Biskopen ska pröva deras sak och giva dem lov därtill. Not 6. Paragraf två. Alla fullsuttna bönder. Not 7. Skola göra körslor efter bondetal och dagsverken efter antalet vapenföra män. Not 8 ska någon och försummar sina körslor Böte han en aln för ett lass, not nio Och lika mycket för det andra och för det tredje och ej mera Även om han försummar flera Utom i det fall att han försummar alla körslor Försummar han alla körslor Böte han åtta örar, not tio Försummar han ett axverke Var det samma lag Dessa böter läggas till kyrkobygget Och kyrkovärdarna skulle utsöka det Så som lagen säger, not elva Klock två om kyrkobol och husen där. Nu är kyrka byggd, not 12. Då ska den hava bol som prästen ska bo på, not 13. Det ska vara fullt fritt från alla utskylder, liksom Uppsala öd till konungen, not 14. Paragraf 1. Hus på varje prästbol skulle byggas så som gammal sed har varit, not 15. Tvistade om detta- då ha två präster och två bönder som är okallade från andra socknar det tillsammans med prosten. mot 16. Så ska det och byggas, som dessa säger som är okallade från andra socknar. sedan 265. Försummar socknen sedan att bygga, böte den till biskopen två marker och till prästen en mark. Försummar enskild man böte han en aln för ett dagsverke, och lika mycket för det andra och för det tredje, och sedan ska han bygga. Bygger han ej sedan, då böter enskild man lika mycket som hela socknen. Not 17. Paragraf 2. Sedan prästens hus är och väl i ordning ställda, ska prästen vårda husen så att de icke fördärvas av vanvård, och laga lås på husen, not 18, och göra dörr för dem. Och allt vad han kan laga och bättra på dem, det gör han på sin egen kostnad. Om husen var stora förbättringar då skulle bönderna föra fram virke därtill och svara för kosten och bygga upp husen. Nu kan det hända att husen faller ned på grund av prästens vanvård. Då ska prästen sätta dem upp på egen kostnad och böta tre marker, två till biskopen och en till sockenmännen, not 19. Säga bönderna att husen är då genom vanvård och prästen nekar därtill då skola två präster och två bönder från andra socknar pröva huruvida husen är och fördärvade av vanvård eller ej. Not 20 Flock 3 om kyrkans skrud. Nu ska kyrkan ha skrud. Det är mäskläder, kalk och korporalo och alla böcker för gudstjänsten. Not 21 Ej må någon präst köpa eller låta skriva böcker utan sin biskops eller prostens lov och sockenmännen samtycke. Not 22 till ska kyrkan hava klockor, tydiskola kallas åknen till gudstjänst, not 23. Flock fyra om kyrkovigning. Nu tarvar bönderna att låta viga kyrkan under det färde som måliga biskopen, not 24. Då skulle bönderna hålla kost för biskopen eller giva honom tolv marker, om de är och flera än 30, vilket biskopen helst vill. Är då bönderna färre än 30 då giver de biskopen åtta botmarker, not 25. Klock fem om kyrkopräst. Nu är kyrka vid. Då kommer präst och beder om tjänst vid henne. Det ska vara rätt att taga den som alla är oense om. Not 26. Nu kan hända att socknen ej är oense om präst. Då ska man taga den som biskopen vill låta dem få. Not 27. Nu är prästen tillsatt med både biskopens och sockenmännens samtycke. Då bönderna lämna sin kyrka och hennes skrud i händerna på prästen- och denna till klockaren, Not 28. Sidan 266. Paragraf 1. Lika mycket som prästen tar emot på kyrkobolet, lika mycket ska han lämna kvar efter sig i allt lösoare, vare sig han skiljs från kyrkan levande eller död. Har han förvärvat egendom vid denna kyrka, då må kyrkan ta hälften och hälften prästen eller hans arvingar. Sedan skulder är och gällade. Not 29 Flock 6 Om klockare och klockor Nu ska och den tagas till klockare som båda är och ensa om prästen och socknen. Är det icke-ense må den taga klockare som giver lönen, not 30, paragraf 1. Detta är klockarens rätt. En halv spann säd, not 31, en kakabröd bröd och sovel till en kakabröd av var och en som till prästen giver tionde, både av säd och boskap. Vi ska han själv gå omkring och hämta vid jul, not 32. Det som utgör avgift till prästen och är att gifta, Give till klockaren två pengar. not 33 Den som är ogift giver en penning not 34 Paragraf 2 Klockaren är skyldig att vårda kyrkans skruv och att hämta präst från annans socken om prästen ej är hemma not 35 Paragraf 3 Ringer någon i klockan som klockaren icke har bett om han ska giva klockaren en aln not 36 Bryter han sönder klockan ska han återgälda den. Får han skada därav ligger han ogill. Lossna banden på klockan, då ska klockaren tre söndagar tillsäga kyrkovärdarna. Råda dig ej bot och brister klockan, då skålar det gälda den. Säger ej de klockaren till, då ska han gälda den. Not 37. Flock sju om tionde. Sädes tionde och all annan tionde ska utgöras eftersom gammal sed har varit och fördelas på samma sätt, not 38. Trista det därom, då må två minnesgoda män från andra socknar och två präster pröva hur det har varit, not 39. Kvicktionde och smörtionde ska prästen ensam hava, not 40 och likaså tionde av fåglar och vilda djur och all mindre fisk, en bog av varje älg och björn, not 41. Biskopen ska ha var femtonde lax och vart femtonde pund sil. och likaså av säl och gråskin, not 42, och prästen och kyrkan skolataga hälften var, not 43. Flock åtta om Själa nu ska prästen hava för Själamässa och gravplats Aderton Alnar. Nio kakor bröd, nio markersmör eller deras värde. Not 44. För detta är prästen skyldig att läsa tre Själamässor. En vid likets utfärd, den andra på sjunde dagen och den tredje om en månad. Sidan 267. Vill han hava mässa på årsdagen ska han giva prästen fyra Alnar. Not 45. Klock 9 Om Viksel och kyrkotagning. För Viksel och kyrkotagning därefter ska man giva prästen tre alnar, not 46. För kyrkotagning efter barnsbörd två alnar och tre markersmör och tre kakorbröd. Det är det minsta, not 47. Prästen ska lämna dem ljus, not 48. Flock tio om offer. Som offer från bondens gård två alnar, not 49. Därtill ska prästen hava matskott tre om året, vart och ett av en kaka bröds och en mark smörs värde, vare sig bonden lever eller hans hustru, not 50. För alla ställen där bonden har boskap och bohag gällde han lika mycket som om han själv bodde där. Och vart bondens barn som tager Guds lekamen ska då offra en penning? Tjänstefolks avgifter, var legodräng, två alnar, var legokvinna, halvannan aln. Not 51. Flock 11. Om barns kristnande. Dör ett barn och kristet och får ej dopet och i prästens skuld därtill. Och ska han böta en mark till biskopen och två märker till barnets fader, not 52. Paragraf 1. Bo en kar och hans hustru och födda de barn, not 53, hellre än att det dör odöpt, döpade fader eller moder, till de hade ingen annan att tillsäga därom. Där bryter sig jordelag på grund av andlig skyldskap not 54. Sådan lag må vara i alla nödfall, hellre än att barnet dör okristet, not 55. Flock tolv om fardon till sjukman, not 56. Nu kan hända att bonden ligger sjuk eller någon annan i hans gård. Då ska han skaffa prästen fardon både till kyrkan och från, antingen med häst eller båt. Dör den sjuk utan att vara skriftad, då ska prästen böta två märker till biskopen och en till bondens ärvingar, not 57. Får ej prästen bud och fardon, då ska bonden böta lika mycket. Paragraf 1. Nu ska prästen viga lik, not 58. Ligger liket tre nätter utan vigning, vare sig det ligger hemma eller på droppsplatsen, och får prästen bud och har ej förfall, böter han tre marker, sidan 268. Så ska och bonden böta om prästen ej får fardon, och böterna skulle fördelas så som förut är sagt. Not 59. Paragraf 2. Grannar och närgrannar skola föra lik till graven på rätta kyrkvägen. Not 60. En var som får bud och ej vill föra lik till graven böter fyra örar. Dem skola det tagas som följa liket. Följa sex män och inga böter gällas. Not 61. Flock 13 om mässfall och förbud. Gör prästen mässfall i hur han har fått sin rätt, böter han tre marker till biskopen, not 62. Paragraf 1. Sätter prästen någon i förbud, man eller kvinna, och denne bjuder rätt för sig och går ändå miste om kyrka och köttmat, ska prästen böta tre marker, två till biskopen och en till bonden, Not 63. Klock 14 om skällagåva och testamente. Testamentet må en var giva så som han vill av den egendom han har förvärvat. Not 64. Av sitt gamla är får han icke giva mera än 16 örar, varken jord eller lösa öre, utan arvingarnas samtycke. Not 65. Säga arvingarna ja därtill, då må det vara giltigt. Två minnesgoda män, not 39, och var deras vägnar, not 66, Skulle pröva- och som är gammalt ärv och vad som är avlingegods. Det som ingen lott har där i och som båda är och enser om. Gå två på var deras sidan. Då ska den äga vitsord som innehar godset. Är o på ena sidan tre och på den andra en. Då har den vitsord som har tre på sin sida. Laga gåva mot två män som ingen lott har där i. Styrka jämt prästen. Not 67. så om det är mindre. Giv någon mera än laga gåva, då skulle fastar vara till städes, som vid köp, om det är jord, och vittnen om det är som såsom lagen säger i alla andra fall. Not 68. Flock 15. Om jordnolag, skyldskapsbrott och hor. För enfalt hor ska man böta tre märker. För tvefalt ska man böta sex marker, not 69. Ja, någon både skyddskapsbrott och andligt skyddskapsbrott och hor, not 70, allt med samma kvinna, ska mannen böta nio marker till biskopen, not 71, och kvinnan ska vara saklös för böter. Och båda skola fasta, mannen och kvinnan. Dessa böter ska biskopen ha. Eller också ska han värja sig med tolv män sed, Not 72. Alltid då någon blir fälld i horsaker ska han böta två marker, not 73 till målsäganden, och två till konungen och två till alla män om han brister åt eden, not 74, sidan 269. Paragraf 1. Fäster en man en kvinna åt sig, ska han fästa henne med fyra fastar och mannens vägnar, och fyra och kvinnans vägnar, not 75. Sedan ska prästen tre söndagar i kyrkodörren göra att de vilja vigas. Kommer någon att klaga över detta jonelag, då får prästen ej sammanviga dem. Det ska prästen ransaka med kunniga män. Dömes detta jonelag att vara fullgiltigt, då ska den som klagade över det böta sex marker, not 76, att skiftas i tre lotter, not 77. Skiljas dessa fästejon, då ska var dera böta till biskopen tre marker, om de båda vålla skilsmässan. Vålar en dera, böter sex marker till biskopen. Om någon lägger fästningsgåva på fästningsgåva böter han tre marker att skiftas i tre lotter. Not 78. Paragraf 2. Skyller en man sin hustru för hor, eller en hustru sin man, eller skyller prosten antingen en man eller en hustru för hor, eller skyldskapsbrott, värjer sig med tolv mäns et, not 79. Brister han åt eden ska han böta och undergå kyrkobot, men kvinnan ska inte böta, utan hon ska undergå kyrkobot så som förut är sagt, not 80. Dömer prosten någon skyldig till mera än vad som är lag, då ska han lämna åter det gods som han tog och böta åtta örar igen var av tre lotter, not 81. Då han färdas i rätta ärenden äger han rätt till följe av landets män, not 82. Flock 16, ombrytande av helgdag och ålägde i nu åtalar prosten, not 83, en bonde för helgdagsbrott, not 84, eller säger att han har brutit förordnad dag, eller att en man som har blivit ålagd kyrkobot har gått ut i kyrka, eller att han har ätit kött under sin kyrkobot, eller att han har haft samvaro med en bandlyst man. Då värjer han sig med tolv män sed eller böter tre marker till biskopen, not 85. Paragraf 1. Biskopens länsman, not 86, har varken rätt till ed eller pengar om han inte har rätt målsägande med sig eller två mäns vittne. Det skulle ha bära vittne men icke avlägga ed och icke böta, vare sig eden fälles eller ej. Not 87. Flock 17 om bandlysningsmål. Nu slås män på en helgdag. Så att det blir blånad eller blodvit Not 88 Då böter han till biskopen tre marker Eller styrke med tolv mäns ed Att han inte har gjort det om vittnen ej finnas Finnas vittnen då ska den hava vitsord Som har lidit skadan Med två vittnen och fjorton mäns ed Not 89 Sidan 270 Och får han där till men Böter den andra sexton örar I en var av tre lotter Not 90 Paragraf 1. Dräper någon en annan på en sökendag, böter han till biskopen tre marker. Dräper han på en helgdag, böter han sex marker. Dräpa två eller flera en man, böter de alla en bot. Not 91. Paragraf 2. Slår någon en vigd klärk som har tonsur, not 92, böter han till biskopen sex marker för bandlysningsmålet. Dräper någon en klärk på en dag böter han nio marker. Dräper någon en klärk på en helgdag, böter han tolv marker till biskopen. Not 93. Paragraf 3. Dräper någon sin avkomma, böter han till biskopen sex marker. Så om husbonden, dräper sin hustru eller hustrun sin husbond. Not 94. Flock 18 om kyrkogårdar Nu är led öppna i stängslet kring kyrkogården Då ska prosten, not 95, utse socken syn dit Så många som ägar del där i skola böta tre märker var Synemännen skola med det styrka vem det tillkommer För smyghål, för svin eller om stiglucka har fallit ned Eller om huven har fallit av en sådan Gällde den tre böter som det tillkommer, not 96 Paragraf 1 Skäl någon från en annan i kyrka eller på kyrkogård, då må en var där taga sin tjuv. Han har icke fri där medan han har brutit mot denna kyrka. Och han böter till biskopen tre marker för brott mot kyrkofrit. Not 97 Flock 19 Om böter till biskop för meneder. Not 98 om enheter, vare sig det är och högre eller lägre. Huvudmannen ska böta till biskopen tre marker för var som dömer ogil. Har han ej pengar, då skulle edgärdsmännen böta, not 99, och de skulle alla fasta. Om någon vidkännes en avlagd och den dömer ogil, då ska han böta och fasta så som förut är sagt, not 100. Paragraf 1. Går en omyndig ed som är mindre än 15 år eller en man som har rådömt kyrkobot och som inte är återupptagen i kyrkan, en sådan ed må dömas ogill. Not 101. Paragraf 2. Går en man två eder på samma dag, då ska den eden vara ogill som blir följord senare. Not 102. Paragraf 3. dömes en ed ogill av lagmannen. Då äger bonden rätt att vädja under lagboken i sitt land, not 103, och målet ska då vila till dess vädjan är avgjord, not 104. Vill han varken vädja eller underkasta sig domen, då må prosten sätta honom i förbud. Sidan 271, paragraf 4. Går en man i kyrkan som lagligen är satt i förbud och sker mässfall, Böter han tre marker för ett mässfall och lika mycket för ett annat och för det tredje. I blir dessa böter större. Är han i förbud under år och dag och vill ej göra rätt, då må han sättas i band. Not 105. Vill han ej ändå göra rätt och söka nåd inom år och dag, då ska konungen tillsägas och konungen ska låta avrätta honom är svärt. Och utanför kyrkogården ska han ligga för sitt brottskull och arvingarna får skifta hans bo. Not 106 Paragraf 5 Dömer lagmännen någon skyldig åt till kyrkobot Not 107 Och dömes den sedan oskyldig med rättare dom Not 108 Då ska en var lämna åter det som han har tagit Och målsäganden böter tre marker att skiftas i tre lotter Så som bot för skada Har inte blivit taget Då var det målsäganden saklös Not 109 och lagmannen ska bättra sin dom genom att giva tre marker för sin orätta dom. En till konungen, en till biskopen och en till den som var dömt. Not 110. Flock 20. Om brott som förövas av klärk mot lekman eller av lekman mot klärk. Nu förbryter sig klärk mot lekman. Vad slags brott det än är ska bonden kära inför den kyrkans förman som har biskopens dom. Not 111. Om förbryter sig lekman mot klärk må man åtalade det på tinget. Lekmannen ska där göra honom rätt med det eller laga böter efter lagmannens dom. Förbryter sig kyrkans tjänstejon mot annat folk eller annat folk mot dem ska det avgöras efter landets lag. Not 112. Likaså alla tvister om jord och allt olovligt bruk av jord efter lagmannens dom. Not 113. Alltid då bonderna ej får rätt, må han kära inför sin konung. Not 114. Flock 21. Om deras frid som följer Guds lekamen. Alla de som följer Guds lykamen skulle vara i Guds och den heliga kyrkans frid, not 115. Om någon därunder bryter mot en annan ska han böta lika mycket därför som om det vore gjort i själva kyrkan, not 116. Hans brott ska styrkas mot honom efter landets lag, not 117. Paragraf 1, den som skäl sig till Guds likamen sedan han är satt i förbud bötte tre marker, not 118. Paragraf 2119. 119 Så snart en bonde far från sin gård och på sin rätta kyrkoväg viljande fara till kyrkan mot 120 då är han i kyrkofrit så och då han är på väg hem sidan 272 Blir då friden bruten på gården ska böta sex marker i en var av tre lotter sker det mellan hans gård och kyrkogården och är han på rätta kyrkovägen då ska bötas tre marker i en var av tre lotter, not 121. Blir han sårad i kyrkogårdsledet, böter till biskopen nio marker och nio marker till konung. På kyrkogården ton marker. I kyrkodörren 40 marker, vid uppfunten 80 marker, i sånghusdören 100 marker, not 122. I sånghuset 200 marker, uppe vid altaret 300 marker, om han bär framför sig kalk eller kors. Böterna för detta fridsbrott tager konungen som sin ensak, not 123, och biskopen sex marker för kyrkans ohelgande. Konungen gav åt biskopen böterna vid brott mot kyrkofrid i prästens stuga och på prästens gård och mellan prästgården och kyrkogården, not 124. Paragraf 3. Om någon drager en annan med våld ur kyrka eller från kyrkogård, vilken ågärningsmän det än är, Utom i det fallet att han har brutit mot samma kyrka, eller han är satt i band, så att kyrkan har förkastat honom och han är dömd till att halshuggas, böter han Aderton-Marker, kronan ta hälften och hälften kyrkan. Paragraf 4. Böter för våldsgärningar skola gälldas efter landets lag till målsäganden och till alla män, men i prästgården med en tredjedel mera, mot 125. För gåvan till helgonen, som alla tingsmän har var lovat, den som icke lämnar ut den ska gälda gåvan, och där jämte tre marker till biskopen, not 126. Paragraf 5. Den som bryter frid, där biskopen viger ältare eller kyrka eller kyrkogård, särgar eller slår blodvite, ska böta till kronan 20 marker, och 20 marker till biskopen för fridsbrottet och försåra mål efter landets lag, not 127. Så lyckas kyrkofriden här. Gud ge oss himmelriket. Vår topp det är not 128. Sidorna 273 till och med 287 upptas av förklaringar till kyrkobalken. Dessa följer på bilaga i Sidan 288 till och med 293. Här börjar konungabalken, och i den räknas elva flockar. Flock 1. Om orätt hämnd och om konungens sedsör. Dessa mål är och konungens edsöres mål över hela Sverige, not 1. Detta är det första. Om någon hämnas på en annan än den som har gjort gärningen. Det skola tolv män pröva, not två, huruvida han hämnades på en annan än den som har gjort gärningen, eller om annan tvist hade uppkommit mellan dem. Paragraf två, detta är det andra. Om någon hämnas mot given säkerhet och gjord för likning, eller hämnas efter avlagd ed, eller för åtal, not tre. Flock två om hemgång Detta är det tredje Om någon far hem till en annan Vare sig ensam eller med flera Not fyra Med vilja att göra honom skada Eller någon i hans gård Så snart de kommer till gården Såra, slå till blod, dräppa eller fjättra Och fängsla den som är saklös Då har de alla brutit konungen Setsör Och där är var och en huvudman för sig det dömas alla biltoga, och deras bo ska gå till skifte. Nu kan så hända att de kommer till gården, men inte kunna göra någon skada, utan att de brytas sönder hans hus. Styrket är då med 14 mäns ed, not fem, att de icke hava gjort det. Brister han åt eden, då ska han böta 16 örar i en var av tre lotter, not sex. Ty hot ska här gällas liten bot. Nu kan så hända att den faller som brottning börjar, not 7. Blir han slagen sårad eller dräpt inom gård och grindstolpar ligger han ogill. Paragraf 1. Nu kan någon som ej hör till bondens husfolk söka till bondens gård i trångmål undan sina ovänner. Då har haver hans arvingar om han blir dräpt rätt till böter, not 8. Och den som äger jorden har att bedja om fred för den fredlöse. Paragraf 2. Nu mötas män i någon gård som vänner men skiljas som ovänder. Om också våld göras dem emellan är det ej hemgång not 9 utom i det fallet att en av dem går ut ur gården not 10 och hämtar sig vapen eller följe och går tillbaka till honom och gör full skada. Det är hemgång. sidan 289. Paragraf 3. Flyr en man till en gård undan sina ovänner Skjuter eller kastar någon mot honom och skadas den som i gården står. Det är hemgång. Paragraf 4. Göres hemgång hos en landbo så att edsöret brytes på honom själv. Antingen med sår eller dropp, Då har han rätt både att skifta bo och att bedja om fred för den fredlöse. Göres edsöres brott mot en annan än ländbon själv. Då har den som medsöresbrottet gjordes emot rätt att skifta bo, och den som äger jorden har rätt att bedja om fred. Flock 3 om kvinnofrid, not elva. Våldtagen någon en kvinna, not 12. Synas märken antingen på henne eller på honom, sådana som han har gjort henne eller hon honom, not 13. Är det så nära väg eller by att man kan höra skrik eller rop om hjälp, not 14, skola tolv män, not 15, pröva vad som är sant. Våldtagen någon en kvinna och blir han tagen på bar gärning, not 16, och styrka de 12 män, då ska han dömas till halshuggning. Paragraf 1. Våldtagen någon en kvinna och dräper hon honom därvid, och styrka de 12 män, ligger han ogill. Paragraf två. Tager någon en kvinna med våld och rymmer från landet med henne, och han blir lagligen försvunnen till våldsgärningen då får han aldrig fred för en kvinnans giftoman beder för honom. Flock fyra om kyrkofrid och tingsfrit. Sitter någon i försåt för en annan på kyrkoväg eller tingsväg, och dräpper honom, särgar eller slår honom blodvit. Han har brutit konungens edsör. Gör det sig drop, sår eller blodvite dem emellan, då ska för hot ej gäldas bot. Uppstår tvist dem emellan på kyrkoväg eller på tingsväg, och kommer det ej av långvarig ovänskap utan av bråd gärning, då är ej konungens edsörer brutet. Paragraf 1. Far någon från kyrka eller ting och far till sin vän eller till dryckeslag på krogen eller till annat ställe och är genast hem, sätter stå för för honom och får han skada, då är ej kyrkofrid eller tingsfrid bruten. Flock 5 om stympande. Tager någon en annan och leder honom till en stock, not 17 och hugger av honom händer eller fötter, då är konungens edsöre brutet såvida det icke sker ut i vapenskifte sidan 290 Paragraf 1 Gör en kvinna eller omyndig gärning böte då laga böter ej må kvinna eller omyndig dömas fredlös Flock 6 om Edsöres böter Dessa mål, not 18 är och brott mot konungens Edsöre som han har svurit, och alla de främsta herrarna i Sverige. Var och en som bryter däremot, han har förverkat allt det han äger ovan jord, hur många det är näro, och rätten att bo i landet, och han ska dömas biltog över hela riket, och aldrig förr komma i fred, än den man beder för honom som han har brutit emot. Nu kan ingen förverka en annan segendom i faders sin sons och ej son sin faders, och i broder sin broders, och i någon en annan. Alla deras slotter som är oskyldiga skulle först skiftas undan och en var måttaga sin del i boet, not 19, efter edsöresrätten not 20. Alla andra mål avgöras efter Helsingelagen. Den slott som är brottslig skiftas sedan i tre delar. En del tager målsäganden, en annan konungen och en tredje alle män, not 21. Så snart den som han har brutit emot beder för honom eller dennes ärvingar, då ska konungen giva honom fred och han ska lösa sig i fred med 40 märker till konungen. Att hans bo i skävlat fritager honom icke från böter. Det som han har brutit och det som han bryter, medan han är fredlös, för detta ska han böta efter hälsingarnas lag sedan han kommer i fred. Not 22. Paragraf ett. Då denna nämnd ska utses, skola de båda vara till städes och säga ja till, kärande och svarande, och sådana män skulle utses i nämnden som de båda säger ja till. Den som det tolv värja, han är värd. Den är och fälld som det fälla med sin Not 23. Dessa nämnder skulle utses inför konungsåren, då han håller ting i helsingland och konungens vägnar. Not 24. Och denna nämnd ska utses från samma skeppslag där gärningen är gjord, not 25. Vill denna nämnd varken värja eller fälla, då ska en vara av dem som går bort ur nämnden böta för att eden gick om intet, not 26. Och den ska vara saklös, som vill gå ed enligt lag, och man ska utse andra istället. Vill den ena utse och den andra ej, då må konungens man utse för den som ej vill utse. Konungens man, not 27, och den de vilja fälla, ska förestå vad eden för denna nämnt. not 28. Paragraf 2. En var som blir svuren biltog, har en månads tid att söka sig i fred eller att fly, not 29. En var som hyser honom över den dagen, böter tre marker till tre skifte för en natt, eller värjer sig med fjorton män set, not 30. Hyser han honom flera nätter ska han böta 40 märker eller och må halva nämnd, som de båda säger ja till, råda för om den vill värja eller fälla. Not 31, sidan 291. En var som ger en biltogman hus eller hem före den dag som för honom är utsatt att han ska fly, Var det saklös för konungen. Not 32. Klock 7. Om konungens ledung och om skatt och ledungslama, not 33. Så ska konungens skatt utgöras i Ångermanland och i Medelpart. En var som äger minst tolv hälsingska öar. not 34, och är 20 år gammal eller har uppburit arv som har tillfallit honom, det skola två tillsammans utgöra ett tvåfärgat skinn, not 35, och fem arker i lärvt för varje skepp i ledungslama, not 36. I Umeå och Bygdeå, och hos alla de som bor norr därom, två blåskurna skinn, not 37, för varje båge, not 38, och ingen annan ledung, utan det skulle värja sitt land hemma, not 39. En var som försummar konungens skatt ska böta tre botmarker, not 39a, dem tager konungen. I söndag är det tio marker lärft för varje skepp, både i skatt och i ledungslama, not 40. Om någon försummar ledung eller ledungslama, not 40a, ska han böta tre botmarker för en åra, not 41. Lika mycket för ännu en och lika mycket för den tredje. Försummar ett fjärdedels skeppslag, böter det 10 marker. Försummar halva skeppslaget, böter det 20 marker. Försummar hela skeppslaget, böter det 40 marker. Dessa böter tagit konungen, not 42 Går ledungen över havet eller utanför sund då är det icke skyldiga att utgöra ledungslama. Not 43 Flock åtta. Om utrod. Om någon får härbud till utrod eller till landvärn och trädskas utan att han har förfall, ska han böta tre botmarker. Hälften till konungen och hälften till skeppslaget. Härja eller gäller bränna och få landet skada. Då ska han böta 40 marker. Och detta ska fördelas så som förut är sagt. Not 44. Flock 9 om vakthållning. Not 45. Bönder och bofasta män skulle sättas i vakt och icke-löskerkarar, not 46. Försummar någon bergvakt ska han böta som för förherrbud. Likaså om han försummar strandvakt, not 47. Paragraf 1. Sätter skeppshövding vakt för sin brygga och blir någon funnen försumlig i vakten. Han böter sex botdörrar. Sker skada i skeppet utifrån sjön eller inifrån land, böter vaktmannen tre botmarker och gällde skadan åter, och mig den som gjorde skadan blir tagen till fånge. Den böte och tre marker som uteblir från vakten, och han gällde åter den skada som kan bliva, not 48, sidan 292. Paragraf 2. Bliva de förlikta, förrän de komma hem, då skolaböterna skiftas i tre lotter. Målsäganden tager en lott, den andra skeppsövdingen, den tredje alla rodkarar. Komma de hem utan att målet har blivit för då böte han efter landets lag. Not 49. Flock 10 om konungsårens frit. Så är stadgat om konungsårens frit. Då han har kommit över Mordbäck, not 50, då är han i Helsingarnas laga värn. Då är då böterna för hans frid 16 öre dubbelt ute på vägarna mellan tingen- men på gården där han har gästning dubbelt mera än förbund, not 51. Försummar någon att giva gästning på hans färd uppåt landet, böter han åtta örar, om han färdas med laga antal följesmän, not 52. Om någon försummar båda gästningarna, både på färden uppåt och på färden nedåt, böter han sexton örar och värdet av gästningarna. Löper någon på konungsåren på tinget, blir yxa gripen i hugg eller är svärd draget ur slida Spjut kastat pil skjuten från vågsträng Då är det 40 markersböter. Blir vapen eller kläder skadade Det är 80 markersböter. För blodvite 100 marker För sår i buken eller i huvudet 200 marker Not 53 För hugg eller dråp 300 marker Denna frid har han i sitt säte